بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ضو ورافهندروم و تنبرتين ديمت افال كركويم لو ذاته بكيمه ت الله تشوف محمد صلى الله عليه وسلم بfamily شوك وتجذات شديكم ركمه تيره دير ديد نفهو حتى لس موت ت ندروا الله زر po vazhdojmë edhe sot me ligjëratën e radës dhe do vazhdojmë atje ku kemi mbetë jonë kaluar tek ka ajetët e Solus se Rad, që më harritë ai ti numër 17 i kapitenisë Rad, ku ologjet e uala në këtë kapitin kaserne shambol. Që më thosë ky është nga shamboit më të mrekulluar. Me domethënës dhe nga shembullit më trëndësishëm që duhet t'i kushtojmë vëmendje, t'i kuptojmë drejt dhe gjithashtu të lezojmë shumë gjëra përmes këtij shembulli. Këti shembull dietar të kan thënë shembulli i ujit dhe shembulli i zjarrit. Për shkak se Allahu që ndora kët anët ka sill shembullin për një çështë të caktuar, duke e prezantuar këtë shembull përmes ujit edhe përmes zjarrit. Andi Allahu Cellelahu ta thot: "Anzala min as-sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-saylu zabdan rabi'a." Ky shembull i parë. "Ummayuqiduna 'alayhi fi an-nari bitaghayhiyyatin aw mata'in zabdan mithlu." Këta janë shembull i dytë. Në shemën e parë, Allah Gjallegjallu e thëtë se Allahu lëshon nga qële shi. Pastaj luginat marrin vërsën nga mëdhësia prej këti ujë. Dhe këtë ujë pastaj bardhë me vete mbeturinat dhe shkumen që ka qenë në lugin. Dëmënë qële Allahu shemën e një luginit e fatë të braktisur që nëte ka beturina ka gjëra dërshme që ju jo rëllher këndërmujnë edhe keqe, e rëtë keqë e Allah e shënë shion këllë shënë Allah e shionë e madhë, atere këllugin e fatë shënë rotë në lumë dhe shënë shionë madhë që Allah e shionë për madhë e ato të më thonë në beturina të ndryshme tashme nga fundrina e luginës, ngritën bi si përfaqin e ujit. Dhe kë uj që ka arë me në gjallë të këtë luginë, dhe që ka arë si jetë për njerëzit, i barë të mbeturina dhe se të hudhë, i ashti. Dhe shemën i dytë, shemën i zjarët. Dhe thot, ku dzehe demoran dhe produkte dushme të nëntokës i ekspozojnë këtë zjarri nga gjitha anët. Do njerëzit dhe dhe të ofutin në fura ndryshme këto elemente për të pastruar dhe që pastaj të dalë nga presioni i zjarrit të larguohen në betulinat e këtyre gurve dhe të dalë ari argjenti përsti apo të dalin produkte tjera njërës kanë dobi për tjyre ndërsa e që larguhet është njësikur se Allah otha zëbedu në mithlu njësikur se të ujë është shkum është në beturim që larguhet pasë Allah otha këdhali këjadur i bollahu në haqqa o elbatil al kështë Allah oasidhë shamunet të vërtetës dhe të kotës fë emme zëbedu fë jedhhe bu gjufan ndërsa se përket shkumës aja shkan e tretët o amma ma jenë faunas se jenë kutë fi lë ardhë aja që i bëndë dobi njerëzë a jenë betët në tokë këdhali ki jenë i bëllahu lëmthalë kështu Allahu i silë shambut për juve të mi tëjtuar pak kuptimin e shambut në takimin e kaluar dhe këmi thëllë se pjesa para shambut që ka dëmi ujin Allahu gjallahu ala për mes ujit si e shambull në kuna shpalljes e cila vije në zemra të thata në zemra që janë në mbushme në beturine të ideve në mëndimive të nërshme të slatë realisht e rëndojnë zemrën e vërshtirësun në funksionimin e saj e bën që për i saj të del ere e keqe tikin të mirat për i saj e kërë vjen pas e shimu shpalljes do tëtë e pasronë këtë zemrë, lërgonë këto mbeturina, lërgonë këto gjerat pa dëbishme, lërgonë këto dhese, këto mendime, këto kuptime, që realisht janë këndështime në natyrën e njëriut, kjo ujë lërgonë. Dhe kemi thënë se Allahu këto e ka përmanë, ujin në formën e pashuar, që nëmë kuptonë se është Nuk, e, kuptim gjësori bje se është më i bëllë shumë ndaj përta pasru zemrën nuk duhet një aftuar me informata si përfacore, formale duhet kuptimet të thela dhe duhet shumë uj me deru nga se kër uje përshirë në lugin të ti dhe në rëvëzër kemi thënë se në fazën e par shkon duku turbulluji si pasoj e përzirës me këto beturina e pasaj sa so më ati për ujë, dërshën, shkëndu ku këthjel ujë, nga si i mbarët bëtërinët, i mbarët, i mbarët, i mbarët, e pasaj, mbetet edhe, në më thonë, lëgjina e pasër, po adhe ujë që bjën pasaj i pandotër. Përndaj, nuk duhet më mjaftu kur me dhije, me ligjërata, me mësime, por duhet gjithë mund që të marim shumë, e shumë, edhe atë që edhim të marrim vazhdimisht e mështlas për atë që më kë edhim nga se dhe që edhim realisht shëndrot në një forc që shtynë beturinat shtynë veset shtynë këshijat për dalë jashtë a zamrës nga se nuk e kanë dëndjen zamrë shko se bukër Allah si i këtë shambur dhe që da shdo të laugjën në uala të nderozës si kurse kemi thënë të regonë se shpallja e vërtetë është sikurse unje ndërsa ato që kundërshtojnë shpalljen janë betorina. Do të thotë duhet me u larguar ato nga zemra besimtarit. Qoftë të natyrës dilemave të ndryshme dilema që i shkaktojnë kokqëtarje besimtarit dyshime të caktuara në besim apo edhe epshë që e pengojnë zbatimin e urit Allah të Allahut te bara kewta un mund të dashimi me njëri, por mund të epshë. Kto epsha, nëse jam prezant në, në zamor, e vështirësoi zbatimin e urdhnit. Asën kuptimin e vonimit, asën kuptimin edhe të eliminimit total. Ot, vje urdhnin nga Allahu xhallahu, e vonon po qismat e kom dërman. Kë i bie se nuk ka ujt një aftushme, se po të kishtë djet një aftushme, po të kishtë e goditet një aftushme, do të nëzirëshën këto forësat destruktive të mrenshmet zemrë të epsha, që pëngojnë dëpërtimin e shpallës, të ujtë tek toka e zemrës. Përndaj, shambulli parë, shambulli shpallës, shambulli dijes, dhe shambulli formimit, Dhe këtu ka thënë pejgamberi sëllë Allahu Azelem Shembuli asaj që më ka dërgu Allahu Mua Me të vërtetën Do të dhe shembuli i juve që e, Ju ofërot kjo e vërtet është sikur se shembuli një shio Të rëmbyo shumët madhë Që bie në tok Kësh i bie një tok që është Thët në kje Tok e pasta që e ka tuk e pasër dhe ka bilet ilme dhe nga pasëtie që e ka po dhe nga cilësie që e ka kjo tuk e pranën këta uj ka bilet ilme e kur e pranën këta uj kjo tuk edhe vet edhe vet në gupet me kët uj lërgën fatësi, në gjallrohet po pastaj delën atë për kësaj tuk e bimë të ndryshme, pëmë të ndryshme përime të ndryshme që ushqenë me të edhe njerëzit edhe kafshë. Do të thot, kjo tuk edhe i bëndë dobi vetës vetë, me pranimin e këti ujë, por edhe i bëndë dobi të tjerëve. Pas të kështë i bjene edhe një tuk tjetër, o minëha e gjendib, sasërën, e gjendib tuk, e mërën që nuk është tuk pjellore, nuk e pranë në ujtë, e qka banë, e mbanë ujtë nuk e prëmënë, nuk e thidhë nuk shkanë ujtë për tejtë si për faqës asaj mirë pa dhe ke, ka një dobi pse, se e man ujtë shëndohet ujtë nga qële që ka rarë në pusë mushën pusët rritën lumejtë edhe që ka ndohë pinë ujtë për kësaj njerëzitë pinë ujtë për kësaj baktia e kështë mbratë dhe ka tokë e cë asë të ke prëmënë e asë të ke mbanë Në nësikë kështë e këni po, guri, me rashi në guri. A e pranon? Jo. A delpi guri di shka? Jo. Po e manuit? Jo. Guri! Ka tuk shtuap tënë, që tha Pekamberi s.a.sallem, asë nuk përviti për, për, për veti, për e asë nuk përviti kush përviti në vë. Këty në tri kategoritë, njerëzve kërshi shpallës Allah Gjallaj Gjera Lohë pikëse kurse ka sin kët shambu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam pa kishambu rrsia shambu kuran që Allahu xhallallahu përmend një shambu me kësaj tokë apo. La pasata e kësaj Allah shambu në zjarrit ku e merr një vot xhejhet të nxirrur nga toka ja ajo është përzim me, me gur me dhëmbë elementë të ndryshëm të padobishme po edhe me gur të çmushur për me e ndate do bëshmë nga jo do bëshmëja për me nëzirë që është kvalitetin që ka për me bo me fut në zjarë e pasaj në temperaturën në nadë të zjarët dhejo është i pari që bjerë, nuk i që në rëmë pasaj gurt, pasaj kja pasaj dirisa mbetet ari, pasaj argjindi, pasaj del hekuri, pasaj del përdujit tjera, bakri dhe njerët, Allah o tha i pëtigoj e hiljetin e u me ta në kërkim të stolive, për të stolis, ose, begative edhe përfitimive tjera. Dëse e që bijen nga guri, i qmushun, nga se nuk i rezistën zjarit, zëbë edhe dënë mithlu. Allah o thashtë, bërlëng, në beturim, shkum, si kursete ujë. Edhe e ashka. E këtu kemi thënë, se kuptim një këti shemullë është, se besimtari, gjatë jetë si ti, i ekspozot sprovat nëshme, që jenë sigur se zjarri, e djegjën, nuk jenë të leta, mi po, a i qëndranë, dhe a i rezistanë, dhe i njësa, të kristalizohet imani ti, të del në sheshtë cilësia e besimit e ti, dhe të bëhet pasaj Margaritari që mu shumë i shtrejtë, nëse sprovat e kanë pastru, sprovat e kanë formu e kështë mëratë. Në alonë gjendra ka përmendë të nërën vëzër, Në këtë të këshambullë se ardhja shpadjes si ujë përfshimë. Ta është logina, flukë shandërshme, dhe se cila për tyre varështë nga madhësia merë. Njerëzit varështë nga madhësia zamëra të tyre. Nukur shko zamërë të madhe, jo në kuptim të madhësis organike. Zamërë të madhe, jo kështu. Po zamërë të madhe në kuptim të mundësis me përnu të vërtetër. Në në zënë shumë ta, në zënë zën dhije shumë ta. Nuk në gopët dhije. Nuk është me njerë në gopët, dy kafshatë të angjetë atë, në dhije. Në i derës në ujtë, dëllë e kapëtën. Andaj du me përnu në zëgjerimin e zemreve, për të pranu gjithë mund më, më, më shumë në më shumë. Që në faza të caktumë e të nëzër, në faza të caktuara, një rio, me, me um një aftu me pak, Mirë po, me qenë kjo sasi e vazhdushme Ka që është qëtësuse Dutë me shku duke u rrit Duke rrit, vazhdimisht Intenzitetin dhe sasin e Pranimet e këti ujë në zamra tona Dhe përfitimit pe ti Kënë kjo është e që e asilë Loha Gjellora këtë kët shanë Dhe Allahu pasta i thot Këtë dhali këjadri Loha Loha Loha Loha Loha Loha Loha Loha Loha Loha Loha Loha Loha Loha Loha Loha Loha Loha Loha Loha Loh Dhe më thonë, shembullin e sielur në aspektin kuptimur, që fa kuptimi ka. Dhe ta është sot do t'lasme dhe për mesajet e këti shembulli, dhe funksionimin e këti shembulli njëtë në përdeshme. Dhe të si ta jetësojmë nga këti shembulli? Sa Allah ka si shembulli ujë, për nësë kjenë aty në dorë kur gjë, Allah është ujë sa të dëna i vetë, ujë pasaj i bartë, më të rinjë atë, është procesi ujëtë. Nasi me jetësu këtë shambullit në do të përdiqme. E kjo është e që ka duhet të miremi sëtë me të auto. Fëllimisht të në rrgëzër, ëdëzimi i parë për jetësimin e këti shambulli është, aja që kemi përmandu një të fëllim të sotës të vratë, dhe kemi aludu në disa ligërata, në po është jetësimin dë mëzdo shumë, anaj duhet të përmandu një vazhdimishtë. Përfitimin nga fenomenet e ndryshme në atërora, nga, nga dukurit e ndryshme, kur bje në shi, ose kur, mur, kur bje murmurima, ose kur përcet qilë nga bubulima, ose kur ndohë tërmetje, që farë dole dukurije që ndohë? Nje duhet që ta ledzojmë si një mesaj, ta marëm si një mësimë, që Allah për në jepë dhe për mes librit e ti të kryuar nga se dy libre e kemi një libre i shpalur fjallë Allahut e që është Kurani dhe një libre i kryuar i hapur që është natyra edhe është libre a në si kur që lezen kuran argumentë mërë mësime si kur që e dëgjen një gjeratë mërë mësime mërë mësime dhe nga libri i hapur të natyres Këshur e përshambullë, po si kësë Allah u gjellë le ure në Koran të në vëzë lezër. E si shemë në rinjallës me natyren. Tok e thatë, tok e shkretë, e vdekur, si në Allah u shion. Dhe pasaj shion që farënë, aja tok në gjallët, gjellëbrohet, thuë se ka qenë gjithë mënë t'ilë. Allah ufëtë, kështu i rinjallëm të vdekurit. I një të vdekur, rrani është mund të tokë të tretër, të praktisur, më shumë shi, dhe dhe të bjeni dhe shi, a ma shi, të të të shi, o si kë, që pastaj, nga vorezat, dadi njerëzë dhe, në sërë e shetokën e thantë, pastaj, rinjallërim në tokës, kujterin gjaldhjen, sërë e shetë, se kështë kemi e thënë, e dëgjën, murmurimin, aja ka një mesaj, mesajin e, madhënimi të Allah Gjallewala, dhe vrejtis në njerë për fjallet, mëndimet e këqia që i ka parla në gjellë gjelalu. E kështu më rrata, është mesaj? A ne i përraqë së këna mundësina, ta jetësojmë përfitimin nga këto dukuri, përraqë edhe u shqiet zemë rajon dhe rritet. Përraqë së ne këto dukuri i lezojmë si të zakanshme, apo së po thëmi i lezojmë, i si të retojmë si zakanshme, apo edhe farëm nuk i shojmë, përraqë kaplojmë nga gafleti që është vdekje z Po më nënonë gjithçka më më nxjerr nga argumenta Allahu subhanahu wa taala që sille në ndushimin e natës edhe ditës. Në ndushimin e stinëve, në ndushimin e ndushim gjendjeve. Vë këtë që mund ta përmendim këtu të ndozër është Allahu subhanahu wa taala ka sjell shëmbullin e unit edhe shëmbullin e e zjarit. Pse e ka sello këtë shembul? A ka qëllim? Cish mesajë i kësaj? -batil. Kështu Allah e silë shembul e të vërtetis dhe të kotës. Dhe më thonë, në shembul e parë kemi proces. Dhe në shembul e ditë kemi proces. Në shembul e parë, procesi është rënja e shiut, në bushja lugineve dhe barëtje mbeturineve. Cila është e vërteta dhe cila është e kota në këtë proces? E vërteta është ujit, apo? Nërse e kota është shkuma dheja e mbetura, e pavlefshme, që kërë është ka Allah e s'jëllatë. Andaj të nërëzët Allahu përna thotë se e vërteta e vërteta është me peshë e vërteta është e rëndësishme edhe pse edhe pse në momentet caktuara si proces i dëbimit e ku këtut? si proces i dëbimit dhe i demaskimit mund të jetë për periud caktura e kota mbi të vërtetën. Mund të jetë dilema bibindjen. Mund të jetë epshi bibesim. Mund të jetë shto. Ama o procesit dëbimit është duke e bartë ujë. Nuk mund të ketë asë njëre e pavërteta, mashtrimi, e kota. Nuk mund të ketë rëngë. Nuk mund të ketë, nuk e rështë në ushme. Nuk është stabile. Sikur sa Allah gjëllë vërësit shambullë në, e nësë të vërtit. Enem të rakejfo dhe rëbë Allahum me thëlen kelimetën të jibë. A ki pati si e silë Allahus shëmbëllën e fjallësë mirë. La ilahinë Allah. Si këse, një trungë i mirë. Asluha thëbit. Rënit i ka thëllë në tokë dhe fërë uha fisëma e dek një ka të shuarën e qilë. E dukshme. Apo stabile, e qëndrushme. E kështë mëllat. Për ndaj, e vërtejtë është e cilën ka pësh. Dhe Allahu Gjellona, kër jazbiti pejgamberit, sallallahu aley sallem, ajet e para tha, Inna senul qia lejke, ka ulen thëkila. Nje tykër e me tazbiti fjaqe ka pësh. Andaj të nërëzër, kër dikosh ka me bartë pësh, kepa tash ngarat e ndryshme tash, olimpike, lëllëshme, ata që ka me bërtë pesha, trona, për me mujtë me bërtë një peshë tronë, që kjo duhet me bërtë? Duhet me pasë pregaditje fizike për kitë punë, a po? A ka mundësi njëri cili, për shambull, ka konstrukt të dopt fizik me bërtë pesha për 1200 kg? Nuk është të mundëshme, nuk është të mundëshme do të më ushru, me fillu maspari me, pa kilogram 10, 15, 20, 20 vazhdimësi, vazhdimësi, tani, ndikur, fillën me bardë pesha të rona. Edhe këtër rëzër, shpallja ka pesh, për më mund me bajtë si përësi, do të trenimit vazhdoqshme, me të trenimit zamën, me rrujt zamën nga gjithë që ka që jetë dopsën. Një i dhellojtër rëzër, si kurse, mërë i shemë nga dënjoja, së si shemë në ujitë, së si shemë nëndëshmë të njerëzve. Ata që dojnë me bardë peshët e una, në e pas konstrukt fizik të fuqishëm, në pas, në më thonë, e, e, e, e, formim muskuloz të fuqishëm, kras ushtrimeve, për shka kujdes në të Allah? Për ushtimin që pohajnë, apo nga së në, në, në, në kujdes për ushtimin, un hangushim dopt ë të dëmbshëm edhe edhe ushtrimet passe mund më kin, ju Ndë ajë që zemrë të mërqen jo efikase aftë. Në aiçë do të zambër të fuqishme, stabile, qëndrueshme në e bóe shpaldën. Duhet me baje shpallin, kujdes se kur të kaloniën bën kai me rahmanullah nga katër gjëra këto sonë ta bë kujdeso. Nëse ato katër gjëra e dopsuin zambërun ushim i tepërt astaj shikimi të e përt që ka të nëzër nuk e dopson zemrën dhe shikimin haram kë gjithë sësi mirë po edhe shikimi atje ku nuk isil zemrës përfitime sa so për koreshtje sa so për interesanti qka edhe të primin këtë e dopson zemrën adhe nuk qërëzës qka nuk këmë go në eksplorim të pa fërët shumë jo produktiv në façë dëshme edhe pse do të thos koha ram aty më që është thjesht jo produktive e er humbën zamrën shikimi i tepërt pastaj nga ato që e prish zamrën Dë e dobson zamrën punë është arkëtimi i tepërt arkëtimi i tepërt do të mund të fëri më lojë të tepërt tash shumë ta dini kamerën nga për të, të. ose so për të marr veten e minjerës kemë në ujka pak po por ju me kunët të e përt shkoni që vartëna pegamberi në së osam të mërëzën i jakë la këthërët dëhik ruaj nga të qeshërit e të e përt fe inë këthërët dëhikit të mitu lë qëllbë nga se qeshëja të e përt e vdë zemrë qeshëja të e përt hajgarja të e përt e vdë zemrë është kjo zemrë ndishme duhet me rujtë, duhet me, me trejnu që është duhet, për krasë të imit me rujtë nga këta faktorë që jetë dopësojnë, nga se nuk mund të abartë pastaj këtë shpallje. Edhe zvogljohet, edhe dopësojtë. E nebë nga duhet që të rritet edhe të fartsuat. Njëve kënë e duhet, njëve këmë nërta. E për të rritë e për të fartsu, duhet me marë të masa. Se stepenive duhet këtë me marë? Nga ato që e dopsojnë zamërën të nërëzëm, tash, e dopsime është edhe të kurja, edhe dopsime, të dyja t'iko, asë vëgënak, është edhe gjumë i të e përët. Gjumë i i të e përët. Pastaj, shëqërimi me i të e përët, me zveti, nga se njërë dhe që të rëndë me tajën kategori, kategori, kategori, kategori në mundë varsisht nga varsisht nga nevoja që ko zemra për dikon, rëndën e të avton. Jo varsisht sa so ko nevoj epshi për dikon, po zemra për të ushi, për dije, për kshil, për porosi, rëndën e të avton. E mas shumëti në këtë proces të shëqërimit, kënu i mu shëqërën e kërën me Allah në që të gjëllë atëm. Në gjatë ditë të të dozër, sa je në shëqninë me Zotin, më vetë mu më allonë gjëllë gjërelli hu, me meditu për gjëndjen të anja, të më shmëkoj në mesin njerëzë dhe, fizikisht, po të mendrish të tjerë një kënd tjetërën, nëse ves nuk japët mundësia për izolimë të saktuar, dhe e kemë për mesë, kemë në ujë për izolimët ko paskashmë, ditore, javore, mujore, kështë nëra, sa fikemos në kapos e usolim ka vietor i ti kafe në kapos në tëra dhe kremasabautë dhe kri i akshometë këtuën këtuën u erash shashtim me Allahun e Lewana e që s'së të duhet më pas kohrat e, kur, e, e dhe në të tilla kur shashtohet me Allahun e Lewana edhe në shoqrim me Allahun të ndijesh më smiri sa më kënd shm diesh në shashtim me Allahun aq më tepër do një zemër asht në rrugume të urë në petreguzve se zamra është duke funksion mirë edhe po zëruot edhe po forcovët është një petreguzve është si pëndi është kërë e me Allahun vetë si pëndi është ka thëni për ka imë rojmë Allah po shumë dhe të orë tjerë kanë thënë ka nga njerëri që kur është me Allahun ndihet rahat edhe në shëqri të madhe Ndërso, këron mes të njerëzve, në djetë i vetëmuar. E këa këndur ta. Njerë këron është vetë, në djetë i vetëmuar. Osa hi, njerë këron i për shështëni. Mirë po, jo gjithë mund kërë i vetë, je i vetëmuar. Edhe jo gjithë mund kërë i e në shështëni dikut, je i shështëruar. Jo gjithë mund. Vërësë nga shështëria dhe nga ndenja që e këmë në dikën. Për në dhe këmë nga jetë në Thelemin që sa më thell sa më thej për të zënë nga këto shpalla nga kjo ujë Kurla përmendësh të ndërua ozë vërtetë si shemb e përmendoi e përmend të ujën që më thënë se uji në esencë është i pastër apo na salla xallahu thotë e zbresim nga qëli me në të hura, ujtë e pasër, a i nga qëli bëni pasër, e pse pas taj turbullohet si pasu e pluhurit që e prejkë, ose e dhejhut, ose këtë këtë qëtë e të të veshtë, a më në esensë është i pasër, në regullë. Ujtë është i pasër sa më afer burimit, apo sa më afer burimit, e dhe vërtetë o qështu, sa më afer burimit, me pasrë është sa ma të i për kalanë në përdur ka mështë dhe një losë të të për prendaj që kanë së bukër e ka se lo shambullën e dë vërtet e që dojë kërkuar ta kërkujmë gjithë mundë sa ma afer burimit ka thunë pejgamberi sërë Allahu A.S. ka thunë sahabët ka thunë tabinë ta. edhe djetarët që janë referu kuptimive tila dhe ka thunë në emër të tyre mirë po shkëputja e njerëzve nga këto kohëra të arta nga ky burim ta tendenca për me kuptuar diçka vetvetiu në pavarësi të vërtetë pa u konsultuar me burimin zakonisht na sill në një dërtitë dë dë të turbulluar në sinë vërtetë turbullim bashë kohërat e turbulojnë situatën të turbulloit atje ka qenë pasrtia atje ka qenë pasrtia për qetësia edhe Ibni Abasi radjelat e alam e ka thërë, se para se me ndodhë sprova, othmani e radjelat kërë është vra, janë përzi munafikat, hipokritet janë përzi në sistem të interpretimit të fesë. E para se me ndodhë kja, thët Ibni Abasi këna morë në shumë, ka se ka qenë shok të pejgamber të fërsa, falen më oka atil fitnja, kur ndodhë tërbulimi, qëfarë banim? Cudo që na thon te dishka perfeksionim, semulen arregjale ku. Ne e përmani pikutë që keni marrë fjalën. Burimi. Po, burimi ku ke marrë këtë? Kuç ka thon kështu? Kuç ka msuu kështu? Dashët ndovë vëzë, vëzë është shumë a shumë e rëndësishme burimi, referenca, i kujt po marr? Kuç po të mëson? Kuç mësuu sët? Kuç po thot që kështu ç's po kushtet? Kuç ka thon që kështu? Shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Andaj nga jetësini këtë e të është Në thonë Për okupimi i besimtarit për Burimin Për referencen Për pasërtin këdo është mërin Sa më ofër Aqma i postër Aqma i këndshëm Aqma i ushqyshëm E tjera Edhe të këqështja Të këqështja e shamu të zjarit Këdhalik jadhribu Allah Al haqqa wal batil Kështë Allah asilë al shambullin e të vërdetis dhe të përvartis me qka si e lollati këtë shambull me uje kuptuam po edhe me edhe me zjar zjarit e zër, zjarit dig mund bërë shkatërime por është edhe shumë i dëveshëm shumë i nëveshëm varës i qyshe qyshe për dorë varës i qyshe për dorë Nësi njëri i kupton sprova si pastrim nga Allah të vare këtale, din me ragu kashitur e si duhet, këzëjar i bëhet mgrohje, apo dhe i bëhet shkundje. Po aje që dëmë me kuptu këtë nëryshe, i bëhet Allah nërë gjege dhe dëmëtim. Këtë dhejnë edhe për sprovat, por të po du më fokusu kryesisht e të këtë vërteta. Ka dikush të vërtetin, me te dikush ngrohet e me te dikush diget e një te e vërtit a ka mundësi? po ndodh, ka mundësi nga se nuk dim ku me e përdor nëse të nërëzët e nërëzë, ndezim një zjarë përsham më ndikun ku është veni sigurët në shporat nëse edhe një zjarën a është veni duer me ndezë zjarën këto? a është veni duer? Po, e ndezjarën, e ndylderen Grohë është Pjek një të, zin një të, pa probleme Pëse? Po në venduar është Njëti në zjarë Njëti në zjarë Me të njëti njët Njëti njët i, njët. njët i mirë, më ngrohë Njëti i mirë, do më thonë Me me zimit e njët Njëti qëllim Të njët të dru E njët të shkreps, të të njët Vështë njësa ndalan, veni E vezëm që të avton a rrje qëllimej? Jo që nuk a rrjet, po bëjmë dëmë, e kallëm gjami. Po që a kanë ru, i njëti zjarë, të, të në shpej që shtuja bërënja, përse më... Përndaj të më rrëzë, kajrë të këshë i marë të argumente, e mësë e më shtifë të këduhetu, e si e ka. Sa, a ka thonë Allahu, së ahi, po ka thonë për këtu, së ka thonë për të. A ka thonë pekamberi sa zë, po ka thonë sahi, po ka th që është më rëndësi të nërët të ke vërteta, burimi, është më rëndësi edhe, vendi dhe destinimi. Shumë rëndësishme, shumë rëndësishme. Nga se njëri u komunësi, shumë kjaqë, të më gdo nëra, nështëa, viktim e manipurimimet nëshme, në emër të përdurimit të argumentet. Qësë kam përdur, kavaregjët. Sa kam pasë argumente, nuk është devimi e ka vënë që mungesë të argumenteve po mungesë të kuptimeve të përdorimit të argumenteve pandaja e kanë kontestuar vendimin e Aliut radhiyallahu anhu me zë skandit ku me qytëranat nuk dihet pandaja apo shënjë të piksimit sa merran si e janë në fjalë apo nga dëshërore e bën pyce, nga pyce bën dëftore, në nënkuptimin, që ato shkojnë e janë, që ato fjallë janë, për qëka e ka du, shenët i piksimit, është nërëndësia, po, nështë qenë ka dhe që fjallë e rëndësishme, ka ere fjallë në ndryshën në kush, intonacionit, një fjallë e thu me zohë qëtë, ka kuptim të të tërë, e rritë zorin e në nënkuptimin, në për ndaj, Nuk duhet më më një aftuhe që më aspekin tekstual, unë e kam argumentin, jo. Dume shukua, e ka dhenin këtu, e ka asheni pikësimit këtë, e ka thunë pegamberës në më mirë të që ditëshme, apo në më mirë të deftore, në që faqënë e në ka të regu, e pegamberin, alesës, al al këjtë të kdo sa që djetarët i kam, i kam dretuohë. E shukua për shamë të veqë, Kurani, adinë së so shkience e i ka, së so shkience e i ka, kuptimi të jetit, këveç përsteb, asë një rëndë se kanë të jetër, veç me na, kup, me na tërgu, qëshme kupti të jetit nëmë? Shkenca e shkaqëve të zbricës, shkenca e nësi këmënsu, derogimi të jetit, a është të jetë derogu më në këndë derogu. Ma ndje, shkenca e piksimin, kur anë është, kommunal, kur e vazhdu, ma nëndësio shumë, Gande remo spëjtimi i ulemave është sa nëse nalesh këtu që të kuptim më ka. Jo s'ban mënalt, vazhdoj tutje ka këtë kuptim. Edhe pikën kur janë atë kuptim. Që të në më një të an Kurani ndeshkon ja kërat kallëzonati, më s'ban më vazhdu. Dit mënalt pati se ndërn kuptimin. E ndalun me vazhdu nga se ndërn kuptimin. Të humanol. Po ja të kret, po as 2 muaj më kumunon. Ërancish me këtë gjë këtu me rëndsi. Prandaj nuk është e një aftush në ndonjë kush, unë kam ajecën unë e këmë hadithin, e ledzohë hadithin e vërtet, pa janë një vargë faktorësht tjerë njëtesh, shkencash që djetarët i kanë zirë nga qëto burime për me nëcu kuptimin apëtu. me nëcu kuptimin e ajë që më të ka këto Allah për atë djegët a shamë dhe i zjarët për të vërtetin po, që kjo zjarët të djegë gjamin, që kjo zjarët të nëzirë shtëpin i njët e zjarët, një njët e adrujt, njët e A më dhej që e ke ujtë veni ku e ke kë kë lezë Dhe që ka qëpë? Ko që më është? E mos flasë Mos flasë Me shkote një po me benzinit atje Edhe që aty me lezë jarën atje Ne paroj që ka bëhet atje Edhe në fund me thonë Pëse që ka bëna? Pëse a e lezë dhe ti zjarën? Për e kumë lezë nga, për e kumë lezë shparat mësh, Për e kumë lezë një punë benzinit A për kumë tani A vjen di kusët A hoj që të të të të të Për dhe e vërteta nuk është kërëk put e ndërlidhë në është me ashtin në tekstual. Pa me kuptim në tekstit, me njetit e të parve, me burimin. Burimin është më nënësi shumë, parë edhe kuptimi. Kuptimi fjallet së hapëve, kuptimi fjallet e lemabëve, pse e ka nënë këtë fjallet, pse në këtë ko, ashtë për qëtë do ko, krejt të olematikë në pasë parasuishë. Ignorimi qëfar dhe faktori, n e shumëtën të vërtetën dhe e dëmëtan procesin e pranimit të vërdetën e dëmëtan, si proces dëmëtojt ndaj është më nëci të mërëve në zemi, pasë për gjitha të, të sena përë. e pasët qëka të vëllatë të barë të vërështu, që të talë që ka një dëmëzëveqë të një shkëpjit që të shkëpjit posilë Allah shëmën e ujët posilë Allah hëgjendua shëmën e zjarët Pastaj po e bën një ndërhyrje si në shkputje. Kë dalli që i adhuroj Allahun e hakë dhe e bafel. Qusoll Allahu yusir sham advertizet pavertetes, fama zebdu fe yadhabu jafan. Aso përkësh shkumës, a ja shkon atë tretët. Çi kjo pjesë e shkumës a është dorë më tretut shamull apo të shkumës? Qetë dorë më tretut. Apo përse në rjedhën e jetës? Shikoni vallë çka thot. Ai ka vënë gacilli ujë. Pasa i luginët kanë marë, vajtë nga mansia Fahtemele sejlu zëbeten në Rabia Edhe këj vërshim, këj ujt, ka marë me veti zëbeten në Rabia Zëbet, këtë shkum, këtë, këtë, këtë beturin e ka marë me veti krejt A, përmën i mëtërinë Të shamën i zjarë, këlloha, zëbetu në nithlu Edhe atë që zjarë Edhe atë që zjarë e shkum Edhe ashtë që është shkum, edhe ashtë që është të beturinë që tu tash e karjen, fejnë me zëbëdu, e saj përket shkumës, fejnë hebu gjufënë të rritët, a është kjo rjeta që të mërë dhe po, e allo gjënë ne uala, epilogun përfëndumtar të shkumës, e ka shtu i pak madhonë, dhe mes, mes procesit, apërkuptani, procesit dhe epilogut, e ka sjedhë mesajin, kështu allo e sjedhë shemblën e të vertitet për vertitetis, disa për nëre kanë zini dobi interesantë, kanë thon që e ka vënu Allahu epilogën nga procesit që e ka ndërhin proces që e ka vënu për nga të rëvuse ato që e se kam fillim se mbetja e shkumës mbi uj mbetja e ujt e turbot është proces që mundet me zgat mund më ndërhin gjitha të gjithat sektuara por kjo nuk e ndryshon realitetin se kjo është shkuma, e kjo është ujë i rëltë. Ande mund këtë kora të saktuara, kur e vërteta mund tjetë e jezuar, e hejështu, një e dukshme, e tjetët e të me ekspozuar, me e fuqishme, mund tjetë kështu, më, edhe mund dvënohët si proces, a mu sa betë ti, kjo nuk e ndonë vërtetën, kjo nuk e ndonë vërtetën, në betët regulli, se e vërteta është ujë, e tjene tjenë, bu e mbetrinja që i ban ujë kjo është ndaj të vëzën ka herë e njështë nga vënesa e përfundimit të procesit firëlojnë me kalunë dyshim e ku pëtut punonë, punonë, punonë me halalë e ajme haramit sa u hifit e në më shumë e te i së kohë o pa e të hadin zgatë, zgatë të menu që nështë pre muimë zgatë që se qene lohe më njëre shumë me fitu e për nuk e qene më e so mos humb zgjëd vonohet so matë për të vonohet apo vjelje e, po, e fruktere fillon deri më u plokstu t'do më ulot e Allah po mos ulë se mbetet çësht kompromtu ama po vonohet rreth për zyecaktuar pande mos ulë sikos Allah që më urë tha edhe sahabave bega mbëdhen se shofa O lakin me këmë kaumën të sta'gjilën Po gëtëni, më su gëtë Muhammedet në qëfarë tha Jushtë të gjabu ni ehadikum Më në mi sta'gjilë Allahu i përgjigjat Lutjes, ati që lutet Nëse nuk më gëtët I thamë E qëshë më gëtët, ja Rasulullah Qëshë i bjenë më gëtë në doa A me më gëtë, o zotë Shpetë me fura, a qëka i bjenë më gëtë Jo më ngutë ndoa e bjenë me thonë dhe aurtu, dhe aurtu felë mjusë të gjabli u luta, u luta, Allahus më përështë për s'pa luta në muheqë, më sugutë se përgjigje këmë artë ka përmtu vënesa ka urëci përndaj ka fut këtu mes procesit dhe epilogot një informat që e vënon pak epilogën me të rëguse mbetit e vërtet e vërtet mbetit e fëqish me stabile e qënërushme, mbetit me pesh e kota, mbetet e kot, mbetet e pavnashme, mund tjetë ka e përmi, për ashtë proces të bartjes, për e të pak bësabë, nësë më shtratë, e paselo tha, fëmë më zëbëdu, për e të hëndu gjëfëhen, e kota, dhe mund, dilemat, vëzvese që i ka individi, ato shkojnë, ato shkojnë, shkojnë, Nga si jenë të shku ato Moshe mirë lumin e shpallis Moshe mirë O emma Si kush Allah o tha O emma uh, ma jenë fë unës Fë jemë kotho fil ardhë Ajo që i bënd dobi njerëzë A jemë vetën dok Tëndërëzër Prej kur karë Muhammed sallallahu al-sull Prej kur karë Muhammed sallallahu al-sull al Sa ka pasë procka Që kanë dashë me jimë këtë uje me ndotë Shumë ka pasë, edhe sot ka, apo, sa so ka pasë fribët saktuarët që kanë doshë me endu orientimin e kahjes së këti lumi, sa so ka pasë? Shumë ka pasë, kanë shkuat to, janë tretë ato, kanë orë tjera është e vërtetë, sa procesë, mirë po, lumi ka vazhdu, e u i ka ecë, ka metë fjole a la gjelë a gjelë alë në huatë, nga se e që i bëndu bi njerëzve, që a jënë betët, andaj mesajë i kësaj, jetësimi kësa e qëka është, ma sporit përëntimi e laute barek o tala, se rjeve lumi të shpales, e, vet, e vet, ka marë kahin e vetë, e ka marë orientimin e vetë, se Zotë e ka njësë qështëto, s'ka me nëllë kërkosh, e a s'ka me nuk kahin kërkosh, për pje këtë vazhdojnë, normal, mirë po, gjithmon me epilak, knjitë, barabartë, të e më zëbedu, të e dhe më gjufanë, aja që shkum, shkum, e shkum, jetë shkum, të ret nuk jetë, mund tjetë një kur të saktume mi ta si shkum, për shkon duke o tretë dhe e dyta që e merë për iksajtisi besëmtara është se, në këtë proces në këtë proces të ujit, në këtë proces të zjarët, në këtë proces të bartjes sëmbeturineve cëllë jeti në këtë proces? unë e ti, cëllë jeti? a jemi shkuma? apo jemi ujit? Aja që e lehtësën rrjenën e ujet Apo je qaj, Allah në rrët e pengën rrjenën e ujet Cëllë je në këtë proces? Dije se aja që e bën ti Nëse i bën dobi njerëzë, kom e më jetë Nëse i bën dobi njerëzëve, së ko hajrë pëjsoj Kom e shkullot Aja që i bën dobi njerëzëve, Allah u tëtë që ja kom e më jetë kanë betë Kuranit, kanë betë Hadith e Përgamerit, sallallahu sallam, kanë betë fjarë të ulemave, endë, sotësikur se mi pa thundje, nga si janë dëbishmë. Tjerat kanë shkullat, ka shumë thënje, ka shumë fraksione, ka shumë sekte, dryhme që kanë dalë gjatë historisë, janë tretë, kanë shku, dalin tjetë është dhe vërtitë, që është proces, mirë po për kunder daljeve, për piekjeve, lumi për vazhdo në nesë, Dershëm edhe fëqishëm apëta. Andaj, sa ka të du me shëmtu figu në pejgamer në zëmë? Ku ka në shkua ta? E ku ka me të pejgamer njësër e lahësër? Sa ka pas përpjek e me i devju hadithet e pejgamer në zëmë? E dhe sa të vazhdojt me i devju hadithet e pejgamer në zëmë? Ketu përpjek ka në shkua. Me këtë përgjimë këhinuar. Mirë po, kjo është përmtimi a lahët, nga të më se lahët i fëqishëm. Në cilë t'je në ata, ku bëm pjesë në këtë proces, ku jetë ti nga kështë vëllim? A jetë lehësus, a jetë vërtërësus, a jetë qërësus, a jetë gëllus, cëllë jetë ti? A hapë rrungë, a mbëllë rrungë, a mundësën njerëzë t'u bëhet e qartë e vërtëita, apo rrani është, jo bënd t'pa qartë vërtëita, në të falë, ku bëjmë pjesëna? Kjo është e që ka lau në mësëm Edhe dhije se Allahu pëllot Ka me me e të vërteta Nësë, Kjo është për të mi lau Ka mu të rrit Kjo s'po flasve që kuptim të jashtëm E kimi të si këndesë në, në kaluar Fëllën nga me dvetja Fëllën nga me dvetja Sa ka Dilemë nga njëre Sa ka që janë ku njërë Ka më vëzvese, ka më vëzvese Ka njërë si ka bremeni epshtum Su në peluhet, s'po ka mundësi Q a e që të bëndë dobi ka me metë, këshka në që basavër, largohëm këtu, këtë e më përpjekje, këtë e më proceset, vazhdushme, të pandashme, shkojnë këtu, dhe që le udhën e të binë, që le udhën e të shkojnë, dhe ti barë shpallë, dhe ti gjunë, për te i bregut, për te i shtratit, për te i loginës, a më mëmendë në kur në e faktorizujmë dinimën, kur në e faktorizujmë epshin, e bëjmë vendim Ne kemi përbysh rolet pastaj. Ne kemi përbysh rolet. Apo? Gase faktor në orientimin e jetës të në kush dhëtë me qenë. Shpalja, jo dilemma. Dituria, jo epshi. Përndaj dhëtë me ditë, kush të orientëm ty? Dhe kështë nga jetësimet e këtë jeti. Gase aja që bëndë bëj, Allah o po të përpjekja jote e vazhdushme, rezistenca jote, që që të pastrohet ujë, që të largohen tërbulinat, faktorët tërbulus, të largohen, që pastaj rrjetë shumë, të hen informataj të kalen rrjetë shumë, me bukur e pastor, largohen këtu, këtu nga cmi me largohen, mirë po, kërkon pak sabër, kërkon pak ko, kërkon pak ma shumë ujë, ma shumë dhije, më shumësime, më shumë njëgjirata, dënë pak se, ka njërë në shta, a, a, ajo penges është me madhe se forë se e ujtë, dënë më shumë ujtë. Këpa një penges në tokë që është, për shembol, me një kofët vogëlve që e gjona e është në largot, me do duhet ato të zërfikseve, për me largusë, të farë duhet, s'ka gale, për dërë e mjetë me duhur, ka shi dilemës, e largën me lejnëve t Këthajat që bën dbi ja jep mësi me kurse Allah jelona përmendave. Dhe Allah thot Kur'an në fund, "Kethaliki yadri Allahu ulamthal." Kështu Allah u jasht shembull të Juve. Andaj të rëzë në fund të këtij ajeti, kros kësaj çartësie dhe kësaj bukurie të këtij shembulli. Neve në dal erë halo më çortos kur diësjë Allah po ndera. Si na sjell shembull me ujë e me zjerr e atje me tira. Pse këtë shembull? Ç Vazhdimisht u bëhet e qartë u e vërteta. Vazhdimisht u bëhet e qartë u rruga e duhur. Vazhdimisht u qas sot juve. Pa iku kujdesi i Allahut për ty. Këto shëmbujt vazhdimisht Allahu po t'i sill. Krahas jetimeve që i përmanen. Dermatani, këa këa këa kë, që përmanen. Krahas ajë. Përmbyllja e kësaj është, na shtuat dashnia për Allahun ti në valë. Shikoni kët kët kët ë ë ë begati këd këd dhunti hinora vërdosh me ngallaxhën dorë për kan për nëve apo kupton vërtetën që ta bish semën e ujit apo kupton të tashë zjarma apo kupton kët që Kë kujdes kaçi malli i Allahut për ty do të merrni zemrën do të merrni zemrën edhe duhet me shtup përgjësin edhe duhet me lëviz ndërgjëgjën edhe duhet me mbush zemrën edhe dashnin e Allahut edhe, edhe, Allah, edhe bindjen të prandaj gjithashtu shëmbët e dhunza i ka si Allah Gjelle Ola dhe ka tërgu psa Allah i ka si andaj neve në mbetet pas kuptimit e, e shambullt e që kemi seru edhe në derës të kaluar edhe në fëllim të këti derësi ti kuptojnë mesajet dhe ti jetësojmë atonit e përdishme e që disën nga këtu jetësimi i sëllim edhe në këtë njëgjërat edhe vazhdim të jetër e pas taj Allah Gjelle Ola thëtë në mon e lille dhine së të gjabu li rabbi himul husna اتا تصد و يفرجن الله وتكون شري ماير مي والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثلهم انه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومؤاهم جهنم وبئس المهاد اتا تصد و يفرجن الله وتكون شري ماير مي اتا شي نو يفرججن الله جل جلاله Tak do të vjen një koçë. Kreç që ka komi fytyr tokos më dhon për më marr çimsimin që, që sot e dam, s'kam mësimin e paguar. Këshim këm si mos e shtrajt, o vëzni. Fshamën e shtajt, sot duket i hiri më marr. Kallajshëm i marr. Po komandni ku kur njerëzit kanë më dashnë pagu kreç që ka komi tuk, ari argjente posuri. Meqë njerëm kanë dënyomë më marr dash çëshëm, s'kam më pas mësimi. Po të losh shtrajtë shumë, s'unë pagu. Shambullës ishtë rajtë. Këndaj në një bërësonë e kështu. Apë, dhe Allah u thotë se të reguasi i kuptimit dhe jetësimit vazhdo në jetët dhvim. Apo përgjigjësh, apo nuk po përgjigjësh. Apo reagon kërëshik timësimi, apo nuk po reagon kërëshik timësimi. E që kjo është ta që në të vazhdojmë në desh në asho. Dhe pas të tëra jetëve, Allah u vazhdojmë të numëran cilësitë dhe virtutet e atyre që e kuptuar shamblin, e vlerësua dhe jetësua, kush jem këta? Dhe të mësojmë i shvala në takimet e adshma. Paso dhe me kaqë, Zotë i Shluleft, Zotë i Ndroft, Allah në mëzohë që t'i kuptujmë të shamblin, t'i jetësujmë të shamblin, dhe t'i vlerësujmë të shamblin, vlerësimi cili, buzë dhamra, dashni për Allahun, bindjetë dhe بيجن ورتيتن وستabilتاتن كتر روك ديرن تاكيمين زوتن تو زوتش بولهد وصلا الله على محمد وعلى آله وصحة وصلا الله عليه وسلم واسلم كثيرون